Əla Suresi Məkkədən azıd olmuşdur. 19 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ya Peyğəmbər, ən ucu olan Rəbbinin adını pak və müqəddəs tutub, şəninə təriflərdi. O Rəbbin ki, hər şeyi xəlq etdi və nizama saldı. O Rəbbin ki, hər şeyin keyfiyyətini Xüsusiyyətini, davam müddətini əzəldən müəyyən etdi və hamıya yol göstərdi. O Rəbbinki torpağı yarıb ondan yam yaşı lotlar çıxartdı, sonra da onu qub quru, qara çörköpə döndərdi. Ya Peyğəmbər, biz sənə Qur'anı okuracaq və sən onu unutmayacaqsan. Yalnız Allahın dilədiyinlə hökmünü ləğv etdiyimiz bu və ya digər ayədən başqa, Şübhəsiz ki, o aşkarı da gizlini də bilir. Biz sənə ən asan olanı, İslam şəriyyətini müyəssər edərik. Ya Peyğəmbər, əgər nəsihət vermək fayda versə, ümmətinə Qur'anla öyüd nəsihət ver. Allahdan qorxan kimsə, mütləq öyüd nəsihət qəbul edəcəkdir. Bədbəx kafir isə ondan öyüd nəsihətdən qaçacaqdır. O bədbəx ki, ən böyük o da. Cəhənnəm oduna girəcəkdir. Orada nə öləcək, nə də yaşayacaqdır. Nə ölü kimi ölü, nə də diri kimi diri olacaqdır. Günahlardan təmizlənen kimsə isə nicat tapacaqdır. O kimsə ki, Rəbbinin adını zikredib namaz qılar. Lakin siz, ey insanlar, dünyanın üstün tutursuz Halbuki ahirət daha xeyirli və daha bağqidir. Həqiqətən bu deyilənlər Qurandan əvvəlki kitablarda mövcuddur, İbrahimin və Musanın kitablarında.